Újságot olvasott a volán mellett. Közvetlen közelében a hotelteraszán ült Irén a társasággal. Körülöttük a kora esti korzó zsongot hatalmas hívlápák alatt, és olyan teljes szélcsend volt, hogy egy falevél sem rezdült. Csupa nagy fényben, pálmák, muzsikák, kacagások hangulatában boldog, elegáns áradat nyűsgött, és közvetlen mellettük sima, sötét tükrével a tenger rezektetett magán bizonytalan ezüstös foltokat. Valaki Sándor vállára tette a kezét. Vigye a garázsba az autót, és kövessen a rendőrségre. Irjen minden szót tisztán hallott, és érezte, hogy a vér hirtelen jegesen lefut az agyából. Sándor egykedven felnézett az újságból. Kicsoda maga? Államrendőrségi detektív. Az más? Szabadna talán kérdeznem, hogy miről van szó? A körti gyilkosságról, mondta keményen. A sofőr odaszólt a megkívül társasághoz: Az autót Lenóár garázsába állítom. Begyújtott és mentek. Vizet! Gyorsan, vizet! kiáltotta Póli, mikor látta, hogy Irén oldalt hanyatlik a széken, halálosan elfehéredve.